أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيدة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظة مَنَخَشِ یَارَاحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ <Coughs> <تصفيق> نِزَانَ بشاره توذیر بیانی لجل لجلالو دم امینانو لپاره الله تعالی پرمایو و ازلفت الجنه او نزدی بکلیشی جنت لالمتقین د پارا د پرزګاره نو خلقو نو جنت پر انزدی بکلیشی د سره د نعمتون دغیغ انسو نعمتونه دغیغه بی بیان او, او خوراکونه او خادمان او یو سبلزو غرب الله تعالی پر مې رانی نو دا نده د کرام بهتره طریقه ده یو د جته ملما پاسه کله په یو بوزو کله په بل بوزو او ده انده او بهتره طریقه ده چې ملما په سي کرام راړي ملما په ځابه نه ناسي او ته په سي کرام راړي نجون دا به د الله جل جلالو ملما نیو جنت به تر او چاتانو لیل متقین ججزان ساتل پريزګاری کړي ده له شرک نه پريزګاری کړي ده د ګونانو ده الله د نه فرمانونه او د سنت خلاف کارون او خلاف شرع کارون نه داغینه پريز کړي ده زانګه ساتل او غیر بعیدین از لب ون غیر بعیدین او دا جنت وا هغه نزدې ویل رونه وي وی. نزدې به ټوله کرامونو هر څ سره اوبن نزدې او دا بني چې مشکت به به جي حساب وشي نزه به سفر کوي په اواپ غلا تایبه مشککد به برداشت کوي نه نه بس دا موقب دا میدان نا پاسانا بانی بجننت تا آور شیده و او باویل شیده چه ها زادا جننت چیده ما اغده تو عدو نا چه تازو سره واده کولشوه په دنیا کې پا قرآن کی هم او د پیغمبر پجبا باننه پاگه باندې هم نو دا اغ جنت ته اشاره بوتا وکلشی دا اغ جنت ته چه دا تاسو سره وادک لشی و دنیا کې جنت معودت واده والا مخ که واده شو د دا چه دا شو با لیکلی اوواف حفیظ دا هر انسان دا پا را چه اللہ جلالهو تروجو گئی اوواف رجع تاویل کی چه اللہ تروجو گئی پریشانی نو اللہ ته رجوع کوي خوشالي ب راشي هم اللہ ته رجوع بار حالت کې اللہ ته رجوع غوونګي دانه د جباس سپتالونو باندې ناکامه شونه بیا اللہ ته رجوع کوي مشرکان هم چې ناکامه شونه بوتان به اوته غزل به اخلسو اخلاص نه کارواله نو نا الله فرمای اللہ ته رجوع کوونګي ار حالت کې اللہ ته رجوع کوي الله تو ورګرزی په خپل ټولو کارونو کې به هرڅه کې الله جل جلال, جلال ہوتا هغه ورګرزی او, آو حافظن نوبچكيدون کې د شرک نه محفوظي د شرک نه يا حافظن الاوامر الله اطاعت کوي د الله د احکاماتو یا حافظن توبه وان النقد اخبال توبه ده ماتی دون ساتی توبه و باسی نو بیا پا اخبال توبه باننه کلک برکراری او مجایر احمد اللہ علی دلالہ ابن عباس سیب شاگر ده حبر الاما اغاوی زتاس ده خبر در نکم اواب حفیظ باننه اواب حفیظ آغا چې چه اخبال را یاد کی جی کلزان لحالت کی گناه یاد کی او دا اللہ جل جلاله نبخن واری الله د جاڑی نو د حفیظ دے او بیدی ابن عمر اوی حفیظ دا دی چی کم انسان او بی حفیظ دا دی په پا مجلس کیو چی کلا مجلس نه پاسینو د مجلس دعا گانی ہوئی اغا مختلی پی دی اللہ که تفسیر و وسیط اغر اولی دا اللہم مغفر لی ما اصابتو پی مجلسی ها دا یا اللہمان اسم کم گناہ شوی دا دی مجلس کې اغا ما آپ ارابی که ویلی شی پختوکی ویلی شی نویده اوا بحفیظ دی نبار حل حفاظت هم که ایزان نه نساتی اللہ تروجون کئی او الله پرمایی پر اخبری قرآن هم تاریب کئی گویا که دا اگه تاریب تی ور بسی اللہ پرمایی اوازی بحفیظ مناغ سوک دا خشیر رحمان بلغیب شی اگه یری که دا میرا بان اله هر هغه بلد زه حالت کې چې دی الله نه دنیا کې رې الله نه ویني خو بیا هم د الله نه یې رکه غیب د خلکو د سترګونو پټې ځان لدی کمرې کې خو بیا هم د الله نه لري د الله د حکم خیال ساتي بیا مانا درځي الله یې نه لیدلې غایب دی او بیا مانا درځي د خلکو د سترګونو پنا دی خو بیا هم د الله نه لري د مخلوق لحاظ نه د خالق لحاظ ساتي او ګنا نه کوي وجاب قلب منيب ادا جنت دا چر لپاره دی چې واده وسره شي چې سوق دی چې ابي قلب منيب درات لیکړي دي الله تعالى ته پتاسه زله سره منيب ني الله چې رجوعونکي دي الله تعالى نو منيب زله منيب شي الله ته رجوع کوي زله کې دا الله استعزار هر ټیم لای دي کم کار کوي نو لاول زله داږي سوچ کوي چې دا جائز دي او کنا جایز دي نو خیال دا, دا خبره داږي ساده په دې باندې مداومت کید الله د دا احکاماتو داږي خیال ساده وجاب بکلب منیب او دې راغلي الله تعالی ته بکلب منیب بکلب سليم په زله سلامتیه والا سره د دا بدن کنټرولر دي چې ګل د انسان زلوټي کې ټول بدن به برابرې ذلکشن اویل اسلام پر مے علی نبی الجسد مضعه انسان په بدن کې دغه وخې او ټوکله د اجازه صلاحت صلاحل جسد کله هر گله چې بدن ټکشن بسو زر دایرک ټکشي هر گله چې باغه ټوکله ټکشي داګ نبیه بدن دایرک ټکشي ځلکه یاره پیدا شو د الله د حکم اهمیت پیدا شو بیا بلزم صحیح استعماليږي سترګې بم صحیح استعماليږي خپې بم صحیح استعماليږي مال بم حلال کړي بلازم بنه جب عوام صحیح استعمالیږي هرشي به صحیح استعمالي ټول بدن به سي شي وايزا په صدته نوبيي اسلام پرمایږي هرګلدا پاسيد شي خراب شي نوبيي ټول بدن خراب شي چې زړه بدن بچاله زړه خراب شو پاسيد شو ګنابه کيراله نو ټول بدن به خراب شي الله پرمایږي ته وليكيږي او دخولو عليه السلام تاسو داخل جيد جنت ته سالمین من کل مخاویف تاسو سالمیه در هر کابل خوف شینا در کابلیر نشینا آیا بسلام ان سلام سر تاسو تا سلام کولی شي تاسو بسلام کوای ذالکا دا یوم دو دخول رز دو دخول چیر اللہ پرمیه یوم الخلود دا رز دا همیشه والی مدانه دیچه انسان با بیا پناشي بد جنت تا دا داخل شو لاک نه کرول نا کرب نه کربون نه بز انسان بیا پناه که دلنشتا خبر ده اندالا ده اللہ نی ابتدایشتا نی انتحایشتا انسان ابتدایشتا وچه بیا جنت تللل انتحای بیا نیشتا ده ده وجه مینه زیاد پکار ده خبر ده اندالا انتحا بیا نیشتا اللہ دیزه مونگ سداسو اگا اختتام پا ایمان بانده راولی چازان سر ایمان ہوو نلو نو لوی نوکسان بیا همیشه عذاب اچ چزان سره ایمان وو و اعمال وو کامیاب شنه بیا زرغنہ کربنه حساب نه بار خبر در سره امتحانیش نو به رسیدیتہ کل ذالک اليوم درز دخول چې یوم الخلود درز دا همیشه والی ده په جنت کې بس تاسو همیشه شه مرګ له بمرګ راشی د ګټ په شکل باندې راولی دین وبم تبوزګی دی بم په جنتی دا را مرده جهنم بیم په جنتی دا مرګ دی دې ته وو ویل شي چې بس خلूदم بلا موت تاسو په جهنم کې هميشه به مرګ لړ الاله شو او جنتیانو نه ته مو ویل شي چې تاسو په جنت کې بس مرګ لمرګ راغې عمر ختم شو نړۍ وجنه کار دی دنیا کې انسان ارمر مهنت وکي عمر ځان ستړي کې د اخرت ته پاره نج کل اخرت راشي نه دا انسان بیکم غني چې دا مخو اس مهنت نه نکړي لهم ما یشعون ده دغا رجوک دغه ده پارا ده دغا لانه یریدونکو ده پارا حالت دغیب کی لهم ما یشعون دی ده پارا دي چې چی دی گوالی پی ها پی ده جنت کی ولدینا مزید اولا جلال جلال حوبرمی ولدینا زموسرا مزید نور اغسی ویشی هم دی لدینا علاوہ موسرا اضافی نعمت هم دی نو مزید نموراد ما شونخواغ دي چې یارهدي دپه هره شو سلام یاده د هره پ نه ملیک به ب سلامونه ووي نونه به نک کېږي د بیاې به همشي ان به همهشي چې کم یو شي غ لږ واړو به میلاویږ داسې نمتونه چې نهسترګلی دللی دي نه غګونه وریدلی دي نه د انسان پزلو زلبانې د خیال تیر شوي د دنیا کې نو هغه نمتونهوي او مضید نهرات. نانس سی وای جعبیر سی بموائی المزید النظر ایلا وجه اللہ اینا مراد دا اللہ دیدار دے بلاکیف اور علی سیمنم روایت تے ولدینا مزید یتجلل لهم الرب شی اللہ جلل جلاله بخپل تجلیو پرمائی خپل نور کرشم بخ کرے کی انسان بدا اللہ تلا دیدارو دا مزید نا مراد آغاد آغاد وكم اهلكنا من تخريب دنيا بين منده الله يسمر من هلاك قدي قبلهم راند دي, دي كفار مكه من قرن همتونا هم اغمق امه شد منهم دين السخط كفار مكه بدشن باغ نسلو كن فنقبوا في البلاد اغي داخل شده بارا د ريسكونو او د في البلاد فخارونوغي نو هلم آیا او د غوی دپرهه محی سنځای د تختې نوځای د تخت د غوی شو دنیا ور سره ډیرهوا د دنیا دپاره سفرونه کړی د دنیا دپاره ملکوونه کتل لو هر سوه سره والله تلا و دی دپره ګرضیدلو چې کله په مونږ پل غریب را ټټ کو غوی نیلم او وختل او کله لاجل لجلاللو پر مع مونږه اوسل نو بیا د غوی دپاره د تختې ځایو اوبد انتله. وذا الله اهل مكه ته وي چې غره غيوم ډېر تجارتونه هر سکړی او مالونه هر شو و ذا الله د غریب نه بچ نشو نو که ستاسو د خپل کوپر او شرک برقراري نو تاسو بیا دا الله د غریب نه بچ کېدئ اغه نشه ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب الله پر مې د صورت کې چې کم مزامین ذکر شو نو پدې کې فند او نصیحت شته په دې کې فنشتا او په دې کې نصیحت شته یا د هلاک چې مخکې ذکر شو چې دی الله هلاکلو دا هغه په دې هلاکې دوکې انسان سوچي کې نپاغي کې د انسان د پرایبرت شته دی او چې موږ کې کومو نه د سوچي تاګې نه ورت وای خو الله فرمایلی من کان له قلب ایبرت دا چا ده پرای چې هغه سر زلی نجلن عبد الله ابن عباس مراد وی بعض مفسرین و ايدينا مراد غفهم دي او بعضي مراد دي نجوند دي ملٹیپائی ده نشي واس دي دداسي قسمه ابرنا چې دا غره لپاره ژوند دي اودغه رنگي کمکه لټي پیدنشي واس دي اه لیمن کان له قلبن عقلن چې دا غره لپاره ځړي نه هغه کعقلي اودره ما خبر الله دې ما خبر الله تعالی کوي القسم اده وقي دي وقي دي اوري الله کلام اوري او ما خبره کئی و هو شهید او دره حاضر الکل بی یو خدل تا که ناس تی مطلب بیان که ناس تی نتبای ده دل تی ده چې تتلی چه تگرز حساب صاحب کتابی دا اللہو ایده سنا کم سڑه د الله کلام ته ناس تی زلح حاضر ده پا زلسر سوچ کئی او دا کس مواقعات هوری نوغت نیبرت غستشی شي که دا غزل سر متوجی نوئے یو محل قابلیت پکاردزلو قبل ول والاقل ول والا ول یو کم سي کم محل قابلیت پکور دي چې قبولیت وکي د انسان د پر قرآن کې د قرآن د نپېنه د فائده د پر یوه کله وزله پکارد او, او دویم د انسان د قرآن نه پیدا و چې تینو داغه د پر الله ذکر د الکسمع د غوګدي عقل سرسره د غوګوندي دریم شرط دا چې انسان د قران په پیدا وجو دی او دریم شرط الله ذکر کله چې و هو شهید د چناستینو حاضر مې اوس کزریم شته غوګې مې خره او حاضر نه دی په بل ته لید نه او دا نه تلګا بیا پیدا نه کیدره ولا خبرې وکاري اشتعال اشتغال الکلم بالغیر چې غیر حاضر شي لړ شي زړه بل ځای کې مشغول دی دا نشدل ته ندام نکسان نه. ندری والا خبری پکار دی. آقل والا ظلم پکار دی. وقت که خودلم پکار ده. او ظلم بیا چی سطه دی. وقت ایخی دی نپاغی که مشغول پکار دی. پا بلشه که مشغول لیندی پکار. نچکل انسان کلام اللہ تا نستی. او در دری والا خبری موجودی. بیا دغه انسان تا اللہ جلد جلدو پایدوار کئی. و او ظلفت الجنتو نزدی بکلش جنت للمتقین ته غیر باید انبیل ری هادا اوباویل شیدہ جنت چیده ما آغد تو عدونا چیتاو سره وادا کو لشوا پا کې کی اوپا جب ده پیغمبران لیکل اووا بندار یو رجوکون کی دفار ده حفیظ ان چیزان ساتلید د زانی نه کرده گنانا توبی دمات اولونا من آغا کس خشی الرحمن من آغا کس خشی الرحمن چاره دل دې مې را بانسات نه بل غيبه پالد غيب کې چې ده الله نه ویني الله دې ویني هده نه ویني وا جا اوذرات لكلي بقلب منيبن پسل رجو كون سرا ندي تبو ويل شي او دخلو ها داخل شته جنتا بسلامن سالمين سلامتي اولا يا بسلامن فسلام سرا ذالکا دا یوم د دخول چه د ارز د دخول چه دا یوم الخلود ارز د همیشه والیدا لهم د دوی د پارا ما اغسبی یشاؤنا چې دی واळी فی حب د جنت کی ول دین الا اذا من سرا مزید اذا پد نورم سی زپد نعمت چدی دار د دا الله دا وا کم اهک نه الله منسممر حاله کړی دي قبل له همړاندې د د اهلی م کوونه من کاررن دمتونه نه او غ چېشا دو ډیر سو من هم دې کوې شو کوونه بدشن پهنییسلو کې هغ د مخلوق په نسبت ګران دله په نسبت نه ف نک قو نوهغوی سفرې کړی ګرزیدلې او دپاره د ریزکه او د تجارت او دکسه دنیا کاتللی یا فنک کبو نای خیل ولټول د بچکول د ځان په بلاده په خارونو کې نو حلم مهیزن ایو زاد پنا ینن نو ان فی ذالک یکنن پد اعلی کے پد صورت کے ل ذکر خ مخفند و نسیت لمن کان له قلبن دا غچا د پاره چوی دا پویا والا والقسم يا دګ دی وګلره وهو شهيد پدا سال کې چې دې حاضر وي د دې ځله حاضري رب العالمين وعلى محمد واله وصحبه اجمعين محمد واله وصحبه اجمعين يا الله برکات سيک يا الله برکات سيک دنیا خير درشونه يا الله رضوا الله سيک مولانا يا الله رحم